Jassen breder ut sig men går också under jorden. På Gacell i Stockholm i en käralokal i gamla stan träffas ungdomar för att diskutera existentialismen, lyssna till jazzmusik och dansa. Det var bättre början för det var primitivt början. Det är så fint. Vad säger det fint? Stora bord. Det var en annan stämning i början. Fanns det fanns inga stora bord då. Nej, det fanns inte. Det fanns låda och, och sånt. Det är alltså det bästa med klubben när man kan träffa ungdomar det Ungefär likadant intresserad som man själv Vad tycker ni om bebop? Ja, jag måste säga att du mig inte så särskilt mycket Vad inte det? Nej, jag vet inte. det är inte rätta känslan Men det har man ju som spisar bebop ser man vilken underbar teknik Alltså, hur, vilken sol Om är i är ju min Jag tycker inte om bebop Absolut det jag inte Men Dixland och New Orleans blir er också Ja, det är jag säker på Det är klart att man kan spekulera djupsinnigt och länge över vad det är som drar omgången hit med. Den franska atmosfären, lusten att klä sig i egendomliga kläder, lusten att chockera den äldre generationen och så vidare och så vidare. Det är mycket möjligt att allt det där spelar en viss roll, men jag tror inte att det är det viktigaste. Här har man fått ett ställe där man kan lyssna på bra jazzmusik, man kan dansa så som man vill dansa, och man träffar jämnåriga och likasinnare. Existentialismen är ett ord som man träffar på rätt mycket i det här sammanhanget. Att den skulle ha en fristad i den här miljön. Det kan ju hända, men när man frågar ett ungt par så vet man inte riktigt vad man ska tro. Alltså, är någon av er existentialist? Nej. Ja, det på det sätt, det? sätt och vis kanske. På sätt, på sätt och vis kanske. Ja, därför att Jean-Paul Sartre och sådär. Jag tycker, jag tycker om just hans idéer och så vidare. Men jag vet inte kalla mig för existentialist för det. Men det, det är just det senaste jag läste läst. Just ett av filosofiska böcker och så vidare. Så det är Jean-Paul Sartre. För de flesta ungdomarna, det är framtiden ett stort och förvisso svårt problem. De flesta av dem går i skolan eller på någon yrkesskola. Man drömmer kanske om ett arbete där konstnärliga intressen ska få göra sig gällande. Men med ungdomens rädsla för stora ord vill man inte tala tvärsäkert om sin framtid. Man säger inte att man ska bli stjärna på det ena eller andra området. Det vore löjligt och skulle förresten också falla ur stilen. Marianne Blomqvist gör sig inga illusioner om lättköpta segrar. Men hon vet nog vad hon skulle vilja. Jag skulle vilja skriva om jag kunde. Ja. Och det är ju en viss mån konstnärligt, inte för att jag drömmer om att bli författare eller något. Men jag skulle vilja pröva på journalistiken. Ja, men gör det då. Jaha, gör det då. Nu går jag ut i vår med normal kompetens. Och konkurrensen är så pass stor så att jag vet inte om jag klarar mig med det. Konkurrensen inom? Journalistiken. Ja, men det finns väl möjligheter att praktisera och så inte? det. Ja, naturligtvis. Sen tar ett par år och sen så kanske man hittar några andra intressen. Och... Vad menar du med andra intressen? Menar du att man gifter sig så där och sen är det för i alla värld? Ja, det kanske man gör. Och mamma och pappa de tycker det att man ska ha ett ordentligt yrke. För man vet inte vad som händer även om man då går och gifter sig. Och... Det är mycket klokt där, mamma och pappa. Gör. Det är mycket klokt. Men när man inte vet vad man ska bli då. Jag frågar dig, Marianne, hur gammal är du? Jag har sjutton och ett år. Sjutton och Ah Ja. Det är en avsevärd ålder egentligen. Nå, no, ja. Ja. Har du en känsla av att, att livet flyr ifrån dig, att det är brotten på något sätt. Att bestämma sig för yrke och sådär. Ja, ibland. Jag vet inte om man får sådana där ögonblick, men jag tror jag tar det ganska lugnt i alla fall. Det är inte lätt att vara ung, men ibland är det rätt kul i alla fall, som till exempel på onsdagarna i gasällklubben. Och medan orkestern spelar Black Bottom Stomp lämnar vi klubben. Reporten Ole Björklund på Gazellklubb i samspråk med några ungdomar. Men lokalen är trång och alla som vill kommer kanske inte in. Under sensommaren förekommer det särskilt på lördagskvällarna ungdomskravaller i Bergeri Park i centrala Stockholm. Till följd av en lönekonflikt för polisen har en del extra konstaplar sagt upp sig och lämnat polistjänsten. Som en motåtgärd kommenderas då polismän från andra städer att tjänstgöra i Stockholm. En åtgärd som utsätts för hård kritik. I juni hittas 28 000 lappar på banvallen mellan Valla och Katrineholm. De har kastats ut från Oslo-tåget och det leder till att man börjar nysta upp en internationell valutasvindelsherva av aktier och obligationer som olovligt förts in i Sverige och som säljs här till ett belopp av en och halv miljon kronor.